Også er Andersen Storlicense-Party spilles in foran et stille og høflig publikum. Ja, nå er det uh, god stemning. God stemning. To. Jag menar, det måste abne, det måste abne, det måste abne. Hej lyssnare. Vi tar upp nu och med klara vad det. Men jag är helt sikre, han står på rekord. <laughs> Välkomna till Rosas annonsens stora licensparti bonusavsnittet. Jag behöver kanske säga si nå. Säg nå, så snäll. Ja. <laughs> Nej. Du fick poängterat att vi är kedan podden som klar vi har klarat med Nei, det har vi poengteret før at vi eh, var. Men nå er vi ikke det lenger, Og vi utvikler oss i, i retning. Om det er riktig retning eller ikke, det vet jeg ikke. Nei, for tida vi, så... Er det sted å adressere noe, når vi er i gang? Ja. Vi sitter jo ikke i bilen. Nei, det gjør vi ikke. Vi sitter hjemme med. meg. Uh, men uh, det er jo en bonusepisode, så, så du må være lov til å bry det med... Uh, hva Konversjonen hva? Ja, hva er det det er for noe? Uh, ah. Tradisjon Rutiner uh, Forventninger Kennen uh, Kennen, ok Vi bryr deg med Kennen Ja, ja. Uh, Men alle de andre ordene du nettopp sa Er egentlig også <laughs> <Heit kreier. laughs> Hvor lenge skal denne bonus-episoden vare? Heiter sammen for meg For dette er jo bare nok et uh, PR-stønt Fra ledelsens side Du må putte ut mer enn en podcast i Uga, sier det Ja, for å ja. Så jeg tenker, eller som vi snakket om tidligere At kanske det skal komme noen sånne små Mini-episoder med noe bullshit Innimellom mm. Du snakker om å kanskje spille inn Et eller annet på veien fra jobb, gjorde du ikke det? Ja, på i bilen Og nå som, som jeg hvis du, hvis du fungerer, og jeg er ikke sikker på Sånn det med uh, lyden eller, Mens du kører Ja, ja, <laughs> selvfølgelig ne. Jeg kjører jo litt i kø, eller det er jo kø når har tid til å gjøre noe. Ja, kan ikke sløse vekk den tiden for å, å være i øyeblikket, eller noe sånt. Ja, men det er jo det jeg, eller om... Tenk hva skal jeg gjøre? Ja. Jeg har jo plutselig fått... Uh, eller jeg er ikke plutselig opp for ha en halvtime slidig tid som jeg ikke gjør noe, som jeg bare sidder fra en plass hele tiden. Mm. Ok, jeg kan jo prøve å spille en podcast da. Hvorfor ikke en... Jag støtter det. Tack. Det är jättefint att få stötta. det er rätt fint for det är vi har på målet att ta lyttrarna och så till grader med att snacka om att vi ska ha mass, vi ska ha tre pilotpodcaster i våra episoder och det det korrig. Ja, med gäck utbag på det og sa det var den fjärde. Så. Jag tänker den her kommer ta komma ut Uh, før vi har avslørt at vi har forlatt det Previsse totalt, kanske Ja, nå ble det til Om vi gjorde det i tre Bare ba se vekk fra det, vi kommer tilbake til det der med pod Mini kan, uh, Du skal ikke jo utelukke at det faktisk kommer Jeg liker å ha sånne Med story, eller med liksom Tidslinja, det er sånn lostakt ja. Plutselig en episode som er spelt inn Da, og plutselig en da men, Plutselig kommer det inn en matinee-podcast <laughs> Blant Miksen En crossover-episode <laughs> Nei, for tingen er at det er jo um, Sånn som jeg ser det, Så er det jo eh, moderne historiefortelling Er jo å kaste ut uh, Forskjellige historier Fra forskjellige tidsperioder bla bla. Og så kan du sette det sammen selv Som uh, den som ser på At ja. du liksom du, kød, du, du tar deg større friheder I i narrativet ja, Du, du var med om dette For du var i uddannelse Jeg har ti studiepoeng i narratologi eh. <laughs> er, det, er det noe som er i det? <laughs> Narratolo. Narratologi, narratologi. narratologi. Eller, Det var vel dramaturgi og narratologi ja, Det er ikke narratomisme <laughs> Det er ikke noe ismen i bildet Nei. Jeg følte meg egentlig litt flau over når jeg hørte på den ismediskusjonen, hvorfor jeg tenkte... Litt, altså, det var kjempegøy, ja. Kan... Ja, det var gøy å høre på, men vi kan bedre enn dette. Ja, men det er så gøy å sette, sette baren, eller sette ja. lister så lavt, eller noe. Ja, for det... Menneskeisme. Men egentlig burde vi bare være veldig stolte av selv for at vi er klart å... Ja, men det høres jo veldig naivt, og... Vi begynte jo episoden med å snakke om Hva, hva ironi er så ja. det, Og tingene er at uh, For vi er liksom, det, det, det er jo liksom Å være for kul for å uh, liksom, Det er jo bra at vi kan uh, Være så dumme som vi er i øyeblikket For det er greit om vi hører <laughs> på det Prøv å sette en opptag og, Eller mikrofon hvor man, hvor man på det har for noe Sett set noe lydopptag foran deg å prate i den, og tenke at det, det her gjør det for at andre skal høre på og spregle eller spreg i den situasjonen ja, liksom. prøve å prester ja, fuck you, det er jo som å gå på scener med stand, det blir sånn greit uh, du kommer være put together hjemme men jeg tviler på det, det er folk og dette er sånn mini foran folk det er jo ingen folk enda men Nei, vi har uh, siste kjekk, altså har vi fem subscribers til RSS-feeden. vi Tenkte på, er det iTunes, er det en av de, tror du? Nei, jeg, tror, ja. jeg har lyst til kommentere deg med iTunes, for jeg følte det som, jeg, jeg fikk veldig mye panikk for at det skulle ta månedsvis før uh, podcasten kom, for jeg leste om det på internett. <laughs> ja. Men så plutselig var han der. Ja, det var noen av det, jeg burde, er klassisk, bare hvis kan avsløre litt om meg selv, hvis jeg kan gå personlig. i hvert det. Det er klassisk med... For det, det går Det som skjer er at Det begynner å bygge seg opp en sånn angst For at dette aldri kommer til å skje og så, og så går jeg rett og prøver å finne mailer Jeg vil løse problemet en gang Jeg en mail til iTunes Få de til å se på saken Fikse det Jeg vil i hvert fall ha informasjonen uh, oh. Greit, Han kommer ikke til å komme nå Men når kommer han da? Og så akkurat når jeg har sendt masse mailer og styrt Så plutselig uh, Det var ikke vits ja, nei, ja, de har jo ikke, de ikke mailadress. Det er jo ikke noe uh, kundeservice. Jeg snakker med en som heter Thomas. Som ja, det er kundeservice, også. du kan ringe det En svensk uh, som, uh, når uh, han skulle sende meg en link der jeg kunne ta kontakt med uh, iTunes Store, I Store, I Store. Mm. så plutselig fikk jeg en mail av Thomas der det stod det, uh, en link til en mailadresse som heter orjanpedotortussen. <laughs> Et g mellom en sånn piss. Han hade bara missförstått namnet mitt, fullständigt. För det är av svensk. Ja. Jag har hört att folk har ringt dig i tvånstiger var med iPhone och välker. Välker starta? Ja, jeg tror jag tror väl det är inte på. Nu måste du bara hålla inne hem på knappen. En sån där uh, reboot uh, grej. Ja, restart ja. och se om det blir något problem. Nej, och det var, uh, var ju en svensk jag pratar med. Ja, hvorfor er det det, det er bekymringsverdig. Det er det med svensker i servicen eller? Ja, og jeg frykter for landet vårt hvis svensker... Jeg frykter for den arrogansen med at vi setter oss selv over svenskene. Jeg vet at den type ting fører til, til opprører og revolutioner og vepner uh, elendighet. Jeg tror de tar Skandinavia under en uh, kam, eller kom Det er mange som gjør det. Jeg hater noe... Når jeg er ute så får jeg høre at det er skandinavisk. Jeg vet ikke, jeg bare, du er aldri. Jeg vi var på et festival i England, Neverfunden, Sunnysphere, 2011 ja. var det. Da tog vi jo taxi, og da... Um, vi, vi tror vi spørte taxi ikke før, om man skjønte at vi var fra, eller, eller noe derfor. Han, han merket ikke med engelsk, men han, han, han følte det hørtes ut som... Uh, eller Tromisse hadde prata norsk. Og så spørte han igjen. Skjønner ikke det her, liksom. Nei, han var jo ikke det. Han trodde, eller han følte det ut som skandinavisk. Norge, ja. Sverige. Ja, det... Ingen observasjon, eller noe på slutten. Det var bare en... Nei, det var en, en stor... veldig hyggelig... Ja, vi bare pratet. Eller vi pratet med en liksom, hyggelig fyr, og... Ja, det er gøy man treffer hyggelige folk. Det kan det være, oppsummering her på det. Ja. Husker du de svenskene vi traff som var... Egentlig ganske motbydelig når jeg setter tilbake på det. Ja, for de, de, de, de, de skjønte ikke norsk. Men de skjønte helt tydelig, og de sa for noe på svensk. Ja. Eller vi måtte jo prate engelsk med de. Måtte prate engelsk til svensk, og det, det er jo en, en vits i seg selv. Det en sketsj nesten som Atle Antonsen har stjålet noen, eller eh, Bård Tuftur Hansen har leia. For det er jo stjålet det der eh, kameloz og greiene, hvis nok stjålet fra et ja så har jeg hørt? har också be alltså Skottland eller nåt sånt. Säkert. Jag kan inte ta någon kommer okej komma här och påstå ting utan har ja, kommer du i uh, se og höra eller vege plus. Jag vill jag vill bara säga hej iTunes. Bara för att uh, altså, ta det så långt höra det är fysiskt genom podcaster. Vad vad låt mig prata. Se, höra det genom dessa podcaster när de jag ut. Og i så fall kan jeg være sikker på at ikke det ligger kodet informasjon i denne podcasten. Og det hører gjennom det. Ok, det høres helt greit ut. Det høres helt normalt ut. Men hva om det ligger eh, typiske sentrumsekstamistiske budskap eh, mellom linjerne i denne podcasten? Nå skal det være om dette? Det burde ikke jeg eh, la denne gå gjennom. Jeg vil bruke det som en test. Hvis iTunes hörer fysiskt genom episoderna före de lägger ut eller de säger för at de reviewer det. Jag vet inte vad de menar med det. Ikke lägga okay. uh, den ut iTunes. Okej. Eh, jag tror det. Jag kunde väl öppna den här för något. De lägger ut. Jag inte orkar inte prata utan att det blir lagt som ute ingenting längre. Det är också som du sa At du skulle ta upp på ett jobb. Jag orkar inte prata utan mikrofon längre. Jag visste inte uh, det bett att. Jag har ingen ha allt det säger i ett arkiv där kan ja internet -arkiv. Det positiva är ju när du har rosé det är du där kan jag gå tillbaka og och höra på allt har sagt så jag vet nøyaktigt att jag har sagt ett land fel eller att at jag har uh, för exempel livet ditt. Men <laughs> jag säger nog fel. Ja. Det är sån det, er litt, det, er litt, det er som jag har då uh, men när uh, detta blev det, det, för igång att byta snack om detta så kändes det väldigt sånt dåner. Så du. Ja. Det kändes. Det var väldigt bra humör då. Ja, det jag inte måste humor i den. <laughs> Men det, ja ja. Nej då, det det är ju alltid gøy att gå där eh är en mer uh, ruta och Men jag går ju där. Nej, för det är nyket. Ja, kanske. Nej, nej, nej. Ja, då Vi være så upptatt av kontinuiteten i uh, episoderna eller? Nei, vi drar grep upp eh vi, opp, uh, vi oss till tidslinjen på den moden. Vi bare... Uh, Sett sammen informasjonen litt, og se på det som Cloud Atlas, for eksempel, at du danner deg Det handler mer om å få en følelse Vi sier da jo trods alt her med neseprotese Selvfølgelig Jeg sier da her med ansiktet til Tom Hanks akkurat nå Men det er en helt Det var en operation som jeg gjennomførte på ti liv mitt der Jeg var veldig desperat og følte at den eneste udveien den eneste måten å få ha et landform annet for livet og se ut som Tom Hanks i Are Big. Har du just i Big? Ja, i Big. Ja. Jeg vet ikke, jeg, jeg prøvde på et eller annet om du hadde Count i Colin Hanks, eller noe. Ja, ah, jeg er stor fan av den filmen. Ja, ja, det er ikke det, er, det er Mike White. Eller? Jeg har ikke fått sjekke ut um, uh, Enlighten der nå. Men ja, det jeg har jo, prøvd, men det, det, jeg vet ikke, det, det er jo liksom du sier jo... Du må gi det modade har det möjligt att en chans eller du må egentligen bara så där. Det är klart att det är at som med att bett lyftarna var om att göra eh, nästan helt ja. eh, konstant. Ja, det er, det verkar kul har jag kissat. Jag så lit på det, men eh uh, uh, jag vill säga si uh, Det är väl eller sån där är en positiv grej men den bönnle sån där är väldigt intensiv och krävande eller liksom där nervöst sammanbunden och väldigt bra men det är väl insticku det helt. Hur stämningen ja, du må du måste Eller ja, du må vara allora. in ikke. for the ride. Ja, det bør ses så. Det säger jag det. Ja. Ehm um, Orange Countess uh, köpte på uh, en butik som heter Rockline i Kristiansand när jag var någon yngre liksom och så kulöd. Köfter är diggar den filmen. Det speciellt med Kaiwer referensen till Jack Black. Eh hur ska jag så har han her, faren... Nei, han er John Lithgow? H ha ja. ja, John Lithgow er kongen Men uh, jeg vet ikke om jeg hadde likt han like nå. Ikke for å liksom beile fra at jeg lirer han. Jeg lirer han sikkert. Jeg, han sikkert, jeg han sikkert, men, men jeg digger den veldig når han ja. kommer. Da. Det er noen mørke greier jo som ikke du ofte ser i sånne type filmer. Mike White virker som en bekmørk fyr når jeg hørte han på WTF. okej. Okay. Men alla har ju ofta olika uppfattningar av folk. <laughs> ja, alltså eh um, ja, alltså du uh, jeg sånn han? Eh uppfattar ni han som bekymmer? I alla fall. Jag menar inte, jag menar inte så suicidalt schizofren, han eh verkar inte som någon väldigt lättbeint uh, comedy writer eller liksom, som som är väl format han var. Han verkar väldigt sån han ser ju uh, ut som en sån. Han ser ju som Langbein, ikke langbein men, uh Han ser jo morsom ut Ja, han ser veldig sånn ja, Han er jo i School of Rock Spiller Ned School of Rock er jo firma en firma jeg setter veldig stor pris på Ja, jeg har ikke den Han spiller en liten rolle i uh, Orange County Som en lærer, tror jeg ja. Jeg hadde et sånn øyeblikk jeg har, ikke, jeg har sett deler av Idiocracy Men jeg har ikke sett hele Noe som, vi, noe som dette er offisielt Mike White-podcast Idiocracy Mike Judge det? <laughs> ja. Så höst. Ja. Ja, ah, jag tror det var Mike White som han skrev den. Jag är inte säker på Mike Judge. Uh, Behavior and Blood and uh, Tom Ghost of May. Ja, jag tror du har rätt. Faktiskt. Hör uh, uh, no? Office Space. Ja. Det är som det Mike White som ja. ja. uh, uh, man no? uh, skrev Office Space. Ja, det är det är Tom Ghost of May Det var fel. Men han som skrev Office Space. Ja, det är Mike B White. Nei, det er det ikke. Det er Mike Judge. Er det det? Ja. Jeg har helt feil. Da har jeg kreditt... Mike Judge er jo han som... Uh, be, er det er jo Beavis and Birdhead og um, King of the Hill. Oh, er det ikke det? Eller er det ikke Mike... Uh, Nei, hva? det er Mike Judge, jeg tror jeg det er. Det er Mike Judge som jeg har blandet med Mike White hele tiden. Ja. Nei, for... Jeg vet veldig godt vem Mike White er, men jeg har kreditert han mer enn det han har gjort. Jeg har kreditert han... For forum, eller? Nei, i mitt eget hodne. Jeg har kreditert han det han har gjort, og det Mike Judge har gjort. Begge to. Nei, og jeg står og krediter som Mike Judge. Det er jo Bivis enn bøttet, det er jo der. Ja, Bivis enn bøttet, Office Space, Idiocracy, blant annet David Letterman Show. Men det skulle si jo er at jeg hadde et sånn Idiocracy-øyeblikk uh, i dag, faktisk At uh, jeg kom in i en bensinstasjon For å pisse På en bensinstasjon? Nei jeg vet ikke hvorfor jeg skulle rette ja, på det kom inn, Først kom jeg inn på bensinstasjonen Så jeg gikk jeg inn i selve butikken Bygningen? Ja. Jeg vet ikke hva jeg, jeg holder for meg Nei, det har jeg Ikke heller Men uh, du prøver sikkert å skape konflikt eller et eller for å Nei, jeg er helt seriøst Jeg tror Dette jeg har fått uh, en misj Gommelsestap ja. Ja. Jeg følte at det var en bodusepisode at, at nå skulle vi bare Snakke venner ja, ja, ja, ja. som venner Og ikke noen konflikt Bare fortsatt historien <laughs> Kommer in Så så står det en fyr og spiller på en spillautomat Slenger liksom et blick over 520 kroner Som bare sakte men sikkert popper nedover Og jeg føler vi har en maskin Som står på en bensinstasjon Der hensikten er å tilfredsstille en sån dyrisk irrationell lust som folk med en avhängighet det det verkar bara så teit liksom här står den för att bli tillförsiktad en automat för det han för at han, han må måste göra detta för han nej åh sån syno det eller sa han bara ja för det då får du ju inte på de automaten kan du kan vinna lite summor men det er ingen som spel ja, eller det är inte som det till automaten nej det är säkert mer vänlig mode avhängighet så går det ju eller det till automaten är kväll ut välvärdiga förhåll eller hade nops tipping ut mat och hade det ja, de, de går när jag för tror det hade Ja. det. ja, ja, ja grejt nog det går till välvärdiga förhåll men det de går ju också till väldigt ovälvärdiga förhåll som er och och ja. fortsätter i avhäng med den är lite sånt som är den narkotika diskussion med att ge en junkie och heroin eller så liksom, och ge spelavhängiga spelautomater är det er det humana tingen att göra när det är så dypt i uh, Ja Metadona, i hvert fall. Ja, eh, så spiller ut, men, men... det ble med som... Dette ble mer som... Der, der, de, Hvis de skulle gjort det så burde de jo heller ha gitt de sånn, poletter, som de kunne bruke. <laughs> Slipp å bruke penger på det. <laughs> Hva tenker du med nedverdiganser når... Og av staten ble til det... Jeg må gå på, på NAF for, uh, for polett. Nei, jeg vet ikke, jeg må gå til... Uh, du får fastlegen for å få tusen polett, eller noe sånt. Du får det utskrevet på resept, ja. ja for det, og den grønne resepten, eller? <laughs> det som er kult med polettene er at når du putter en polett i en maskin så får du, så får du sånn ti tusen kroner du kan spille for, men du kan ikke vinne noe. Nei, er det jo ikke noe thrill. Da er jo hele poengene. Skal du bare ja. gi gratis penger til de avhänger så sånn at de kan hva, hva skjer hvis de vinner da? Blir det ti tusen mindre kroner til veldig delt i ja, ja. forhold? Hele den greia der er jo det burde jo være sånn som det har sprøyterom nå, og nå skal det mest ansynligvis bli røygrommet, eller om de har sprøyterom der de kan sette heroin. Og nå er det jo diskusjoner om det skal bli røygrommet der de kan røyge heroin, for det, da blir det jo mindre, ja, HIV, hepatitt, det er ikke noen sånne sy sykdommer som kommer og oss fra sprøyter. Det kan jo... Det kan du de kan jo få eget rum der det är sån toalettmaskin och det kan komme in och spille på. Ja, men problemet är väl det är det bara konst för folk som faktiskt har en spelavhängighet eller höger på det här för mig åt det som är liksom den värste männen. Jag föll om jag pratar naiv, nu måste väl åt att vara naiv. Därför försöker på att vara cynisk och vara naiv. Vi vi pratar det med sett med lys på problemet. Ja så jeg, jeg er ikke akkurat redd for at uh, spillavhengig skal for det første være støter, eller at jeg går til å angre på meg fysisk på gader, eller på gmail. Det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Eller på forum. Nei, Nei men du, det, for det du har, eller kommer det, det spillavhengig og angre på det, så er det jo bare å hive en hunderløp. Kanskje dette er rettetiden... Så du får jo oppmerksomheten en annen plass. Ja, for det er jo sånn dyr, men jeg, kanskje dette er rettetiden å och inre matte är faktiskt själva spelaren hänger åter den mannen på den här var med och att den observationen uh, handlar mm. om mitt eget liv. Ja, för det här var inte klart om. Nej, det är ingen andre som är klaro egentligen så och och jag vill bara precisera att detta och detta är en referens till Breaking Bad. Valtight att säga det först. Jag vill bara precisera att den detta är inte alibi för och skule narkotika produktion och salg emot jeg er faktisk Så alle som har sett Breaking Bad Skjønte hva jeg mente Lo litt Tenkte du var vittig At jeg kom på det i fattet Bør du ikke si et sakt Spoileralert Jeg er for at alt du skal, ikke, du skal ikke si noe Om noe Alle må få lov til å oppdage ting På egen hånd ja. Du må ikke avsløre noe Av uh, noe Jeg kan legge in en uh, Hvis du bare tar klipper Det jeg ser nå Og så legger jeg inn tidligere episoden Spoileralert Kommer jag att jobba. Nej. Jag tänkte väl, jag har aldrig du är producent. Du ska alla alltså alla for den jobben du har gjort med med produktion av, av den podcasten. podden. Kan du säga si at det er marknadsförings ansvarligt att jag har gjort en liten jobb själv <laughs> eller än du marknadsföringsansvarlig du har gjort en liten jobb. <laughs> Tack. Men men <laughs> eh nej men Nej, har ju gjort en liten jobb i och för att du har gjort du det, Vi borde Egentlig avslutter hver episode med en sånn der uh, pre-made klipp, sånn der uh, akkurat som uh, produksjonsselskapet ha på slutten av episoder. At du liksom, du får den der krediten dette var en toten produktion Det er kanske disk eller Jeg uh, vet ikke uh, hva jeg er. sa Totten, du er jo to ord, da. Torola. Ja, for, jeg lurer om jeg bli ble uh, Totten. Akkurat som uh, Brody ble Brody. Ja, for jeg føler det, for min del så er det, ja. Du er for en karakter. Uh, ja, for det Totten kan bli en karakter. Totten är alltså redan karaktär, ja. stor karaktär i mitt liv. <laughs> Endelig, ikke, det, du, du, det som jag har sagt för liksom att du det är inte att du liknar på eh, Brody Steven som ehm men det, du er en stark karaktär på samma måte som han, på samma måde, vi ska se nog. Ja. Eh, så där, jag tror jag ska omfamna kallenamnet eh, Totten. Ja, kul. Men det skulle vilja min bör kanske ju sier på slutten av episoden at vi ikke har uh, at vi ikke er del av NRK at vi ikke uh, at det liksom jeg, jeg, altså Det går ikke an om åpenbart live om Skal det bli Kan vi bli saksøkt for det er det du tenker? Jeg vet ikke, men det er uh, Jeg tror ikke vi kommer til å bli vi hadde blitt saksøkt av NRK for det her Jeg vet ikke, jeg hadde jo tatt imot og uh, vis hadde vi podkastet hele prosessen Ja, men er det pod vi vil leve i? Eller er det er liksom det Er verden så absurd? Ok, for det første vil det være Det er NRK Saksøk to Nobody's <laughs> To twenty-something Nobody's <laughs> To, to, something, <trentes> to trentes something nobody's Ja, yeah, unknown i forhold til Unknown, i hvert fall det står på iTunes nå Så står det unknown Til og unknown på iTunes Vi har ikke gang klart å oppgive vår eget navn som som har lagt ut podcast. Nej men att vi är tull och med med licensfinansierat ska det er, det vill ha varit en gåva. Det har varit otroligt fantastiskt. Det har varit en fantastisk möjlighet Det hade för det första hade podcasting och och den processen. Uh, for det andre, så ville det varit PR, väldigt god PR på oss. Eh uh, och det tredje så vill jag kanske brukt den anledningen att launcha ut i en um, en karriär inom underhållningsbranschen och bl kanske bli ett upptag av Jag tror jeg det är jätteofta. Jeg, jeg har ikke gitt opp livet, Men uh <laughs> Jeg føler det bryr deg veldig med Totten-karakteren din Å gi opp livet <laughs> ja, ja For du er Nei, nei i, men Liv er jo Eller liksom det, Jeg føler det var Det du sa Hvis du sa om at du Satt på en lotusblomst Nei, ja, det var før Min brunnet å ta opp jeg sa, jeg var en lotusblomst ja Nei, nå blander jeg, for jeg sa at jeg sad på en lotusplomst i andre episoder, tror jeg det var sikkert feil, men... Nei, ja, jeg husker ikke, går, jeg går i sura, <tryk> det er jo... Nei, det... Nei, men der må du slutte. Vet du det er, Det var en referanse til Lost, The Odds, når de, de kommer. Ja, ja. Ja. Jeg det fram, jeg ja. finner det et sted bagi, da. Ja. Men uh, jeg var midt i å... Og... Er det datteren din? Ja, tar snakk. Jeg tror griner i babykålen. Ja, skal du nei. opp? Skal vi pause? Nei, det synes jeg må... Det går noe pause. Jeg, jeg, jeg kan bruke denne anledningen her til å fortelle om at jeg har en datter. Å, nei, vi trenger ikke pause. Jeg nei, nei, nei. jeg hører opp på nå. det du skal fortelle. Ja. Med mindre å så går det sikkert bra. Det er ikke eh. veldig tidlig. <laughs> jeg tenker stort sett... <laughs> jeg tenker sett på... Uh, på... Um, smerte så noe som du kan se hvis det ikke så er det da kan du heller ta det sammen, tenker jeg ah. men um, jeg vil presisere i forhold til den uh, at, jeg, at jeg ga uttrykk for at jeg ikke hadde det kjipt hele tiden det det <laughs> følte du det kom fram at du hadde det kjipt hele tiden i denne episoden? jag är ked men jag har felt satt lite på spissen till väg. Lyssar ju på en väldigt muttrig och lustig måda då, hur tycker du? Ja ja, och det detta är helt tight och liksom och pröva att jag det för det är egentligen så säger så, så snackar det för sig själv men men, men jag har det egentligen väldigt grejt. Ja. <laughs> er det ju då va. Nej, det är ett helt lyckligt förhållande, har en eh, flott att och du ska se något vittne om som Elina gjorde idag. Okej. Okay. Men du borde kanske varit där. Jeg, du burde egentlig vært barnets far For ja, å synes vi, eh, at det var <laughs> ja, det noe vittig Nå begynte du å minne meg om eh, En podcast som jeg ikke har hørt på Jeg vet ikke om det Men eh, Nicky Glazer og, og Sarah Schaefer Har en podcast som er På norsk Du skulle vært der Eller du burde vært der ah, ja. ah. Nei, Det var mer en spøk fra Misie at liksom you had to være der Ja, for du har liksom det nivået du, du skulle vært der og så har du nivået du måste faktiskt ha varit där så hade du Du måste varit en annen, eller måste ha ja. en annan person. Du borde faktiskt ha varit där och haft år med i forångs och fått att det. <laughs> ja, plus att du borde de, dele DNA. det du borde ha delat DNA. Du måste ha varit ditt som gjorde at åh, oh, jag är så stolt över att se at uh, något som är har producerat kan göra en enkel uh, ting. Jag känner mig så stolt. Enklare är det ju bara uh, ren uh, narcissism eller uh, vad ska kalla egoisme, eller ble, for det, det, liksom, det, det appellerer jo egentlig Når du blir stolt av barnet ditt Som gjør et eller enkelt som alle barn lærer Før eller siden Og så innbilder du deg at du har en tidlig Med å lære et eller meningsløst Så er det jo det at man føler at At man selv er flink Som foreldre Eller at man ja. selv er Best som har skapt et eller annet uh, uh, som, gjør, som er bra Så det er jo ja, hva du gjorde for noe? Nei, <laughs> det var jo ikke spesielt bare, Jeg prøvde bare å sette opp den eh, samtalen Med å slå, kaste deg inn Ja <laughs> Men hei, forhold, jeg har et lykkelig forhold har en lykkelig familie Men jeg har en bittelinn depresjon Og så har jeg en, en grad av OCD eh, Du sitter jo i sofaen og hvis du bare legger den der Så sitter du en står på siden Så kan du se opp i taget Så kan det jo være en psykoanalytiker Det var veldig gøy for meg når du sa det For jeg ser veldig sånn, psykologaktig <laughs> Det ser jeg ikke jo i lytteren Ja ja. Nej du er ja. for å beskrive Det er fordi det er ikke video-podcast, eller? Nei, men for det tror For du jeg, sagt ifra det, det, det burde vi, ja Jeg har et kamera Jeg har rygget opp et kamera der Skjult der, kamera Videopodcast ja. oh, Jeg burde skjønt det Jeg føler meg så dum nå ta Du vei da You live in public <laughs> Fullt klar over det Kul dokumentarfilm Den burde ja. ja. folk sjekke ut we, we live in public, er det? Nej no, fast han ju i den publik. Ja, ja. var borde vara säker på att jag huskar titeln jaktet. Um, ehm, Skull Trooper, oss pratade väldigt högt om den. Väldigt gøy film. Har sett den? Ja ja, för stikes kunde ju kan befatta den, sant? Nej nej. <laughs> ja ja, nej, glöm det. Det och och och och eller säger jag två ord. Ja ja, nej nej. Och fick bara ja, göra nej, är det ja. för att vara lustig och ja, det är väl det. Det är för att det ord jag aldrig brukar. Det är bara Det är kategori som artig. Det är liksom sånn ett teit ord. Men uh, på amerikanska så är det ju yeah yeah yeah. Ja, <laughs> ja ja. Yeah yeah yeah. Ja, Ja, Så det det är ju krön nu att vara och ja ja eller nej nej. Nej, men jag uh, känner det. Man skulle på men jag känner det är sårar eller konstigt eller Uh. og vi dere vil lære mer om uh, min diagnose, så gå inn og lese om depresjon og OCD ikke, ikke gå ut ifra at, at jeg sier det her og sier at jeg hater liv mitt eller noe nå er jeg tilbake på denne hat-meilen så dritt lei at folk ska ta den lille informasjonen som vi formidler i, i denne podcasten og gjøre det om til et fullstendig bilde av hvem vi som personer for det sånn, nei, vi sier det ikke i bilen 24 timer i døgnet du har tatt Det bildet du har av oss når vi sitter i bilen Og gjort det om til En slags eh, Sånn konstant tilværelse Som vi er i. Men uh, ja Ja Er du mer eh, Hat med å adressere Hvorfor bruker du egentlig ord adressere Hele tiden? Det er det satire? Ja, på en måte Ikke ord. ordspill det mer, ja, altså, kall satire, eller kall det, en for, for det, er mer, det er mer en catchphrase. Jeg, ikke, jeg kan ikke være ærlig om det. Jeg kan ikke være såpass ærlig om det, at uh, vi det er faktisk en catchphrase som jeg aktivt går inn for ja det Men det i starten så var det helt ufrivillig. Ja, du følte du måtte? Nei, jeg hadde bare lyst til å adressere masse ting, og så, ja. altså, så bare falt det naturlig for meg å si, ja, nå må adressere noe. Men så ble jeg bevisst på det, og så... Oppfarmt. Skal ikke begynne å uh, begynne apropos, etter du har adressert noe må du Men apropos, eller apropos uh, Det eller kan på jeg godt Apropos ja. Hvis du vil at jeg skal gjøre det Men jeg kommer ikke til å uh du, du adresserer noe, så Men apropos det du adresserte Så Er det en ting Det er du sitter på mobilen Ja, men nå har jeg kontakt med en som Har vært veldig snill Og gjort med en til Henste I forbindelse med denne podcasten Så Oi. Så jeg skal bare svare han. Så hvis du bare kan prate litt. Ja. Uh, jeg tror det, for dette er sånn en episode... Der... satt uh, rett til å skulle prate inne så har jeg ikke noe å komme, eller... Jeg vet ikke om jeg hadde på forhånd, eller... For nå ble jeg bare siden, altså, prate om at jeg ikke har noe å om når jeg skal sidde og prate, eller ble satt på sengen, eller det hele. Og, Som slags lite bitlin mikroversioner av hele podcasten. Ja, eller sånn, hvis du... du, du, du kan ikke du bare prate Mens jeg går ut og pisser Og skriver på mobilen og, Så har jeg sett. ingenting å prate Eller jeg kommer ikke på noe Jeg blir bare siden jeg så altså, prater om At jeg ikke kan si det å prate om noe Du må eh. ta over snart Før jeg bare prater om at tenkte, jeg, okay. Hvordan kommer dette til å fungere I forhold til at du skal spille in en egen podcast i bilen for det, Jeg tror det handler litt om at du får ja, det ble, for Da går jeg jo inn for det, Da er jo planen at jeg skal si det og prate eller altså, jeg fatter det, jeg sier det bare for å tølle nå hvis jeg skal spille inn i folkhast i bilen så har jeg, jeg har ikke skrevet det på forhånd, men har mer konsept basert, eller mer segment basert, og så er jeg jo lagt opp til at jeg kan kløppe det eller bare spille inn det hele høy bare for gøy bare for å gjøre nye ting kan forklere sånn kult sammenklipp av masse rare klipp. Ja, ja konten, det er overproduksert skil. med lydeffekter og... Ja. Jeg er veldig spent på å høre noe, og jeg håper ikke du sverter eh, podcastens gode av og rykte, så det er veldig viktig at du skriver bonusepisode eller land sånt. Det, det er ikke en officiell del av vet, Jørgen Lortsen igjen. <laughs> så har du Jørgen Lortsen igjen. <laughs> ikke sant? Er det du eller meg som snakker nå? Det var det. Ja. Er det min eller din spökgö? <laughs> din. Ja. Jag är om det nu. Ja. Eller påmink folk sen det var göjja. Är väl väldigt väl om det blir föroperat och så. Detta här, mig gårken det i den grejen där. kan kan lyser tidigt to podcast också var två gånger sen det så får du eller ja det blev det blev ju nästan nästan eh uh, för mindre när jag hör igenom när jag har hört igenom podcasterna det som tänker ja eh tänker nog vart det är med fullständigt klar över men det är ju si men det, det, det var si kan jag men det är då det är ju möra det kan improviserat och men det är ju jag tror att det är någon som tror at det är äkta eller att det är scriptat uh, sånt är det inte eller nå er, er det første stand Hvis noen tror skrepta, at jeg, faktisk, vi har skrevet ja. dette på Ja, ja, der Ja, ja, sånn ja Men, nei, Men det beste er improvisert er det, sånn. det er jo bare noe vans Har skrevet ned i det Og kanskje Helt poenget er at uh, bare, det, Du som hører på dette, bare Heng inn der bare, det, det bare, bære, bare vent til den episoden som kommer uh, Neste gang Ja, jeg tror for å det vi burde egentlig... Nå har vi gått over 30 minutter på denne bonusepisoden. Uh, vi burde egentlig i hvert fall benytte denne bonusepisoden til, uh, til å tease og, og friste med neste episode som kommer til å bli, uh, tror jeg, den beste episoden. Til når den kommer ut? Nei, ever. Altså, den beste episoden vi noensinne kommer til Vi kommer aldri til å toppe den der. Vi kommer til å bli skuffet, eller... Jeg føler, uh, det, den er bare så bra at, uh, neida, hva er det, babler om. Det er en del av, det er Stigans ja, kurve, det er spøke om noe. Jeg følte ikke om skulle spøke om noe nå, nå skal vi bare sitte her og snakke. Ja, selvsagt ikke du ikke så spøke om. <laughs> jeg vet ikke, jeg bare prater. Men uh, poenget mitt er at, uh, mitt er at uh, i den episoden så føler jeg helt ærlig at, da kan du se i hvert fall, vi begynner å bli litt flinkere til det, til å prate ja, ja. på mikrofonen. Vi begynner bli flin litt flinkere, men uh, selvfølgelig går vi til å ha bedre episoder enn den ja, ja. fjerde. Er det det du blir? Ja, ja, episode 4 Men jeg ja, kjeller seg jo lett ut, vi fra de to... Eller, jeg vet ikke, du ser på en måte, Du ser jo utviklingen i episoderne. Altså, episode 1 var... Tack så förtan eller, eller det går lite sur men det var mer Oj nu då råvar med podden då vi se si. det här och prata eh vi hade plan om detta med det sånn sånn, Kan jag inte lägga ut detta här kan vi nu? Ja det att det är som sätter analyserar eller liksom ännu mer eller det vi går och gör Okej vi har en podcast där vi konstant uh, Analyserer analyserar ja, oss själva mens vi spelar in det er hvis, vi, hvis, vi, hvis vi kritiserer oss hjel Før noen andre kan kritisere oss liksom Nå må de kritisere oss for at vi kritiserer og det, blir, ikke, ja, men det kan det jo fint gjøre Det hadde jeg vært en heiter ja. Det er hvis de kritiserte oss for at vi sier, da, snakker om Hva mye jeg akkurat gjorde for femskudelsen hele tiden Og så skal vi spille in en bonus episode Der vi går enda dybere i å analysere Det vi just Det her vi prate om nå, det her ble jo vittigere For da kritiserer vi oss hjel For det vi sier da, å analysere Og där är det är gans ganska sjukt att det er to personer øh, som är i vad är det här för nå? Inte naval var det inte naval gazing när det då. Vad det för nå? Jag vet inte. Man kan bara droppe ihop som jag vet vad. Nej när du när du liksom ser det själv genom ett eh som på den här patetiska människan för all del men veldig lidappellerens måten, og väldigt ukarismatisk, og veldig, ikke noe fint syn, eller lytt. Det er ikke fint for lytteren å høre på to folk som går løys på seg selv på denne måten, og, og prøver å, liksom å, for det første, rettferdiggjøre sin egen existens Ok. <laughs> for det første så prøver vi å rettferdiggjøre at vi i det hele tatt uh, stiler og snakker i en mikrofon. For det andre så ska vi liksom på, på, så ligger det slags narsisisme bak det at vi søger bekreftelse av hverandre og av oss selv for det er greit At vi sier å analysere oss Ja, medføre. på en måte Hvis vi vil prate om noe heiter annet, kan vi prate om det Men jeg, jeg føler, hæ? Hvis vi vil prate om noe heiter annet, kan vi prate om noe annet Nei, det var ikke et angrepp på meg selv og det Nei, nei for meg er det egentlig å gjøre det samme Poenget mitt var bare at uh, kanske vi burde ikke bruke bonus-episoden på denne tida. Dette ble en lang, bo dette ble en full episode. For ja, det er det du kaller, jeg vet ikke, det B -b -b -b -b bonus ja, Hørte du det? Ja, jeg hørte det, men jeg vet ikke hvordan det kommer til å høres var den referanse til det? Er det fra Kromne i Berg, jeg tror jeg. B-bonus! Jeg vet ikke. Det er bonus-klipp i uh, Best of-episoden, jeg liksom. Okay. Ja, for dette her blir jo akkurat som du en bonusdel i en bonusepisode. Ja, det er fordi at det er veldig viktig å si ting i den rette sammenhengen. Nå så jeg det jo helt ut av sammenheng. <laughs> det er bonusbor i bonusepisoden. Nå begynner vi kanskje ha en gevinst del av. De ha, har du lyst til å... Skal vi dele ut en gevinst til en lytter? Ja, jeg har tenkt på at den... Um, vi har jo ikke noe å selge For andre? Uh, nei, jeg tenker Vi har ikke noe merch Vi har ikke noe jeg, jeg, På norsk, merchandise Har du ikke lavt merch for det? Hæ? Har ikke NRK lavt merch for det? Har du egen merch? Bare for liksom det som person uh, Ikke så Jeg har t-skjort og kopp Det er, uh, står ø på ja, der ser vi. Den står faktisk ø på den koppen. Den står ø, ja. Nei, nei og, og action-docker og den type. Har ikke du fått det? Nei. Men det står H.C. Andersen Stor Lisens Party, og så, så står det... Nei, det er, vi, har, vi har jo ingenting, så jeg tenkte kanskje vi måtte skrive noe... Liksom, du kan kjøpe personlig noveller eller du kan kjøpe tegning som vi har tegnt. Vi, har noe, vi kan jo ikke tegne, men... med uh har masse merch som vi kan selge til lytterne våre. H.C. Andersen Stor Lisens Party, men Ja. Ja, henne det. Eller, og, og hvem selger det, hvem, hva de får for, for det. Du kan bara ta kontakt med meg, ikke sant? Ja, lytter han eller meg? Ja, hvis du vil ha litt merch, du Hvis du vil ha en kopp, så jeg, men uh, ja. du kan få er, du sikkert en rabatt eller noe på det. Ja, og så må de sende til din mail eller telefon må de finne det på gule sider. Jeg må beklage for at jeg slett så väldigt av det mailen som kommer in på Gmail nu för det för detta hade kanske du varit stumd om det inte hade varit väldigt knapphållet uh, mailen. Det ja. vi har fått mig allredig sålt många ting. Kopper, mikrofoner i leire, i leire. Ja, har sånn modell modellkit leire sånn, sånn At sån sån hvis du mister det i backen, hvis du har flisor på som golv. Men har vi House merch eller kunde personer så merch vi har? Där alltså där House merch men det med meg Kun meg personlig som blir Fremstilt i Merchant altså, Det er litt vanskelig å forklare Så det virker som at Dette det tror det du hadde skrevet under på ja, jeg, følte gått, jeg, jeg følte jo selv at det var litt rart Men nå virker det som at Du er H.C. og du er Hans Christian Og dette er ditt store lisensparti Hvis ja, det er Hvis bilder deg Eller står H.C. Andersen store lisensparti Ja, for det er basically det det gjør ja. Men jeg, jeg lurer på kan Det er ikke noe det Nei, ja, du kan ikke kalle det action-dokker, men mer, ja, det, det er meg <laughs> som håller en mikrofon og en rekorder. Og um, ha en notatblokk der du har en høy ting du må gjøre. Ja, og så... Ja, det er det personer, eller forsøk på på Personangrevet <laughs> er bare å tenke og... Det har vært gøy å se det hadde action-docker av forskjellige diagnoser Det som depression Og så er det <laughs> Et fyr Skizofreni. som som ser ned i bakken så trist ut Skizofreni altså, Du, du fremstiller uh, Pokkelrygg, men det er jo mer fysisk Ja, uh, så er det ikke Du trenger, ja, det ser jo egentlig ikke selv Jeg vet ikke, jeg bare prøver å se for meg en er en manisk-depresiv så du? Two-Face fra Batman, kanskje ja, Eller skizofren, ja ja, det er vel split personality. Ja, ja. Yeah. Nei, for... Uh, jeg, føler, jeg føler meg veldig avsporet, litt. For jeg, jeg, jeg, det... Ja... Bildet av det, H.S. Andersen, stor lisens på borte. Som sagt, jeg synes det var litt rart, men jeg følte ikke jeg kunne akkurat benytte... Jeg bare går ut i for at du føler med Men det er det som er gang etter gang etter gang viser seg at du ikke føler meg på en dritt for du er for opptatt med å klippe episoderne og ja. så jeg legger jeg til musikk og ty sånn type ting som som du sk sikkert skriver over tid på ja. regner jeg meg? Over tid? Du skriver over tid når du sier å klippe Jeg skriver ikke timer helt og slett det Har du er det rart at ikke du får den når du skriver timer? Ja, når jeg har ikke fått time eller øh, ansettelse det er jeg har jo betalt det depositumet. Og jeg prøver jo, jeg kløpper jo å legge arbeid, jeg legger til jingler for at det skal høres professionellt du sånn at det kan bli en suksess, for hvis det ikke blir en suksess i løpet av fire måneder, tror jeg det var. Så, jeg, så beholder jeg jo NRK det depositumet på 30 000, tror jeg det var. Hva er det du snakker, snakker om? Depo jeg har fått, fått lønnene. Jeg har fått 50 000 første måneden så ska jag få 35 år imorgon framåt. Vad fan är har du betalt pengar för att få lov att vara med i hos honom som står läs Ja, det är så här modell modul. En slags Det var en slags lejekontrakt. Det är lejde eller i alltså ni på iTunes genom en NK. Förstår det som at vi må leie, vi leier jo vår podcastplass. Uh, nå, nå må du begynne å stille spørsmål. Nå må du begynne å stille kritiske spørsmål til det du, til det som skjer rundt deg. Du er alt for opptatt av det kreative, og du, du må se at det er faktisk en business-ende til dette her. Ja, men jeg forstår som... Sånn. Eller er det meningen at jeg skal liksom på med oppgavene å del eller formidle den lønnen jeg får ut til begge, eller... Nei, det vet jeg. Hvis du har fått en personlig kontrakt der du får lønn... Jeg synes du det er urettferdig at jeg kjører uh, bilen jeg var som jeg jeg, jeg, jeg vi liser... Uh, jeg var klar over klar med fikk en startsum som vi skulle bruke uh, et eller annet, som du... Jeg for så vidt enig av at du, du, du hadde gode argumenter for at vi burde lise en bil som du kunne bruke privat. Ja. Den summen jeg klarer om men nu over det, så tror de jeg vi måtte betale for å leie ut plass på iTunes. Ok. Nei, jeg føler det, det som er, når, når du forteller meg dette, så tänker jeg, bør det ha dårlig samvittighet? Det popper opp i hodet mitt, bør det ha dårlig samvittighet? Bør det ha skjønt dette? Bør det opp signalene som du sendte med kanskje hvis du har sendt noen signaler? Men, men magefølelsen min sier at... Uh, du en voksen person Og du må kanskje ta, ta litt vare på deg selv Og be, ja. be om lønn For eksempel det, Selvfølgelig dette er noe vi må ta jeg opp så med, at, med NRK For det, det. Jeg, tenker jeg tenker jo Hele tiden fem år fremover i tid At om fem år Så nærmer jeg meg en fast ansettelse Hvis dette blir en suksess Målet er jo at det skal Er du ikke fast ansatt? Nej har du, er du gjennom bemanningsbyrå? Nei, men jeg, det burde jeg kanskje prøve. <laughs> har du ingen form for kontrakt? Ikke med NRK. Har du noen kontrakt med noen andre? Ja, jeg jobber i firma, tvømmerfirma. Jeg vet ikke, om jeg, jeg, jeg, ikke blir, jeg, om jeg bør si det på luft. <laughs> har ikke NRK tilbyttet en holding deal? Holding deal? Ja, en deal som binder deg til NRK i to år, så ikke du kan... Ja, ja, faktisk, jeg har uh, ing ingen konkurransedeal at uh, jeg ikke har lov til å jobbe for noe uh, uh, annet ja, medier-relatert, eller uh, underholdningsrelatert i den neste ti åren Så lenge, eller så, hvis det ikke... Så lenge jeg har betalt inn det positive, så forbinder jeg eller for, må jeg forholde meg til, reglene gjennom den leie-kontrakten. For, ja. Jeg ble litt forvirret når jeg skjønner ikke at jeg måtte betale inn et depositum for å leie iTunes-plass. Men samtidig kunne jeg ikke samtidig kunne jeg jeg, jeg, jeg tror jeg måtte lese den kontrakten igjen, for jeg, jeg, jeg har skrevet under på at jeg ikke kan jobbe for noen andre de neste ti årene, tror jeg. Jeg ble jeg litt jeg ble bekymret nå. Jeg får fast månedslønn av NRK for å ikke kunne jobbe for noen andre medier og selskaper, men det er jo mer som en slags fast ansettelse eller en holding deal, eller hva vi skal kalle det. Om ikke lager noe med NRK etter dette, så vil jeg fortsatt få betalt for det de vil betale for det privilegiet og på en måte holde meg fra konkurrenterne. Så det setter jeg jo pris på. Eh. Jeg tror jeg hø faktisk hører det i storlydene når jeg er bevegt med det. Ja, og, og nå er, vi, nå er jeg jo inne på det problemet min. Din bevissthet går veldig fort til uviktige ting. Vi, vi sier det og snakker om fremtiden, og du det i storlydene, og vi hører for mye på mikrofonen. Du er alt for opptatt det tekniske, det kreative, det tingene som ikke det betyr noe i livet. Hæ? Livet? Det var litt... Uh. Jeg føler jo når du... Nå kanskje drar litt langt, jeg føler, uh Ja, jeg skal enige til det at det kommer en stor lyd på en mikrofon som går inn på en podcast. Det er ikke det viktigste i livet, men hvis du fokuserer... hvis Takk du at du sa det, jeg trengte å høre, for jeg begynner å bytter mikro, og du tenker, nå laver vi podcast for folk som skal høre på, du bør vi jo legge mye arbeid, eller ikke mye arbeid, vi bør legge litt arbeid, <laughs> sånn at blir... Uh, så du påstår, lagt, du påstår at vi med lagt med arbeid i denne podcasten? Nei, nok. Arbeid har vi lagt inn det, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, det, arbeid er jo egentlig bare at med uh, prater, arbeid er jo egentlig bare at vi prater, og forhåpentligvis er det noen som har lyst til å på. Det er jo okay. ikke noe. Dette vi snakket om før, nå skal jeg få, skal jeg få det svaret på, den, på det spørsmålet. Hva da? Hva er formelen på arbeid? Formelen? Ja En formel? Ja, for når du det og definerer hva arbeidet er Uten å ta hensyn til Til den matematiske formelen på arbeid Så synes jeg det er litt sånn Men noe matematisk formel på arbeid noe, E er lik et rart symbol F En prikk DS det er formelen på arbeid. <laughs> arbeid er energi anvendt til å utøve en kraft mot et legeme for å flytte dette. Arbeid forbruker energi slik at kraftforflytningen vil stoppe opp når tilgjengelig energi er oppbrukt. Ja, den er en formel for ja, arbeid. Ja. Men uh, snakk videre. Jeg er lav uden, så jeg har kjøtt ingenting av det der. Nei, men du du kan Pythagoras, altså. det kan ikke jeg. Jeg kan hypodagras. Kan du ikke? Eller, eller hyp, jeg liker katt i andre, katt i andre. Eller hyp i andre, liker katt. Nei, hypotenusen. Hypotenusen, jeg liker katt. Hypotes, eller hypotenusen. Hypotenusen, ja. Jeg i andre, kathet pluss kathet i andre. Du preikerte pre pre koret her. Jeg, jeg vet nøyaktig hva du snakker om. Jeg, jeg, jeg kan seks ganger, helt opp til. Jeg synes det er den fineste. Sek at seks ganger seks er 42, det var noe det første jeg lærte. Var det I, i skolen? Nei, 36, unnskyld. Ja. <laughs> 6, <laughs> 6 egentlig... ganger 7 er 42. Ja. Kan du ikke 61, 21, 82, 40? Ja, ah, ok, det er jo 60 kan, ganger nå. Jeg er ganske god på matte. Eller, på, jeg går på hodregning, men jeg kan ikke ligninger eller noe sånt. Da faller det av i gang. Okay. Kan, du, kan du 40 ganger opp til 10? 40 ganger, det ble jo bare på null. Kanskje sånn fire ganger. Kanskje 1 til 10. Hva mener du? 40 ganger 1, 40 ganger 2, 40 ganger 3. Åja, nei, nei. Kan du ikke? Jo, jeg tror jeg, jeg, tror jeg ville klart det. 40, 80, 21. Kan du fortsette? <laughs> Spør du hva jeg sier, så jeg kan fortsette? Ja. 40, 80, 21. Hva kan jeg fortsette Ja. <laughs> 1,60. 200 240 og så videre. Ja, det verker sånn du kan det. <laughs> dette her var dette, en, dette det er noe. Ja. Det, det her var gøy å snakke om. Jeg jobber med 40 og 60 ganger veldig ofte. så jeg føler det er ganske lett å 40 på 40 på 40 og så videre. Oppfra. Det er faktisk folk som ikke helt får det in men... Ikke våre lyttere? Nei, no, det er jo kun... Eller, vi skal ikke jo lytter. i en linje hit noen lyttere Det er jo veldig interessant Hvis vi får en fragemelding Og hvem du er i land og, og, og hvem du er Eller ikke trenger bare hvem du er Men liksom ta, ta kontakt på På HCS lisensparty På du Twitter Å, Jeg tror du skulle ge feil Med e-mailadresse igjen så, Som du har gjort i episode 2 Jeg har lært Jeg har lært Feilene mine Nei Det er jo liksom Hvem er det? Hvem er det du liksom Bare sånn overfla disk som lever hør på der og henne borde hvad har du poddet, på der person visakort som på kroppen hår er det placert slags ja. typ når de på det de beter du seks når fan du ut at når når ikke du fra trang forhud den normal forhud tid at man når harde du først mesten for eksempelvisste Mm. Nei, jeg vet ikke <laughs> Ja, det, det er sånne ting du er intresserad i å høre Det er sånne ting som kan gjøre at vi får et veldig nært Og fint forhold til lyttre Som jeg har veldig lyst til ha eh, Men eh, Hvis jeg får en haug av mail nå Eller eh, At replies Eller, det for eller mentions <laughs> Om folk som forteller når de fikk mentions Så selvfølgelig vil det være ekkelt For det er jo kjempeekkelt det. Ja så Det er jo Hater ting som Er ekkelt Kan du leve noen eksempler? Snør for eksempel ja, ja. Ditt eget? Blod Blod? Blod og snør og. Blod? Ikke, mitt eget blod digger jeg Det er bare deilig jeg pleier, jeg, Hvis jeg kutter meg så lir jeg veldig godt Å drikke mitt eget blod Samme enn du kutter på kroppen Ikke hvis jeg kutter meg på penis Tror jeg ikke mm. Ja, vanskelig <laughs> å drikke fra panna det, det, men uh, fi, det er jo stort sett finger å snakke om det ja. alle andre steder er litt ekkelt kanskje det er stort sett papercuts du, du skriver og på så en typewriter ja, og det blev mye papercuts det er mye, de tasterne på skrivemaskin uh, gnager veldig etter hvert ja. til blots så blander det seg du er jo politikkel heller for noe observera. Eh, jag är effektiv men uh, Du jobbar med på skrivmaskin. Jeg jobber med på skrivmaskin, men det och uh, jag menar för mig pace för att jag sitter för mycket på skrivmaskinen på lagret för det är liksom inte det som jag jobber i ställning. Jag det är inte det som jeg i i i ställningsbeskrivelsen. du göra du du du ser du bara trycker då och skriver, vad gör du? Nei, nei, bør, det er jo eller, bare... Eller du skriver, men du skriver... Du, du, du, du, du skriver bare bokstaver. du prøvde å... Jeg lirer å <laughs> tro at det kommer en annen form for... Uh, du prøver å kreativitet gjennom... Jeg lirer å tro at når jeg skriver bare bokstaver og bare bokstaver, bokstaver, bokstaver og hele arkene fyller seg med forskjellige bokstaver rett og slett i en tilfellig rekkefølge at det er en slags kode fra Gud som skal kanskje redde verden eller noe at liksom at jeg gjennom stream of consciousness kanaliserer Gud. Ja, for du sier jo ikke å ord, når du har helt avgjort med, med bokstav, og så laver du å lav ringe rundt der, og du finner ord. Nei, jeg bruker ikke ord. Jeg bruker, um, men jeg bruker alfabet. Man, og det er, men det er tilfellig, for det er det første som kommer gjennom ordet mitt når jeg sier det for en skrivemaskin, det er alfabet av en handmerklig ord. Nei, det det bokstaverne. Da kommer kona med Jeg vil avslutte Jeg, jeg må gå Ja, du kan bare si ha det Ja, men uh, kan vi fylle på noen andre Som det passer? Ja, ja en dag som det passer Du vet også om det med Med ting, ikke sant? Ja, ja Greit, da takker vi for oss Takk for meg ha det Ha det.